wala hamtu'i mtume sallallahu alayhi wasallam asema Sheikh alislam la yakunu muttabian li dinin shar'ahu Allahu abada huyu si mfuasi na dini ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyu si mfuasi Wadini na Allah ame shereisha. kwa hoja zozote ambazo kwa atazitoa kuhusiana na khulufu kwake huyu si mfawasi wa sheria ambayo kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameweka wa wajazaki kwani waja kuhusiana na ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tabaka tatu qala Allah tabarak wa ta'ala wa ta alaikum wa barakatuh thumma auratana alkitaba alladhina istafaina min ibadina kisha tukawapokeza na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 Nieleze je ni kwa kuswali swala za fariḍa pasina za sunna araiita idha sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadan na nikawa ni mwenye kufunga mwezi wa ramadhani peke yake pasina, na sunna zingine za nafila katika kufunga wa aḥlaltu al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 wa inadh-dhoolimeena ba'uhum awliya'u ba'd kadhalika hayni illa nyingine yakukatazwa kuwafuata jua kuwa madhalimu walojidhulumu nafsi zao wa. kokhalifu Allah subhanahu wa ta'ala wauw ba'd kwa baadhi. ni marafiki Ni ndani na wasi katika wao wallahu waliyyul muttaqin na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wali msaidizi na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 pamoja na Allah ambokuwa wamewatungia na kuwawekea sheria katika dini ma lam ya dambihi la ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala haja idhinisha hauwenye kukhalifu na wakadai kuwa wanahoja, je wanao washirika pamoja na Allah ambokuwa wamewawekea sheria hizo ili wayafuate na hapa swali ambalo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa auliza ni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 kuniopotofu uliokuo wazi na hawa ishatangulia mazungumzo kuhusiana nao ahlul i'rad minal asbab hawa wenye kuachana na ibadat ambazo kwa Subhanahu wa taala amezifanya kuwa ni asbab za kufikia radhi zake na pepo yake asema Islam fa inallahu qaddara al ashiyaa bi asbabiha Allah Subhanahu wa taala amekadiria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 wakaj na sheitani na wakachezewa akilizao kuwa wapitishe kuwa madam sisi ni kadha kwa hivyo sisi katika al janna na maadamu wale ni kadha hao ni katika ahli an na hii ni fikra ambayo kwa amavika watu mpaka leo hii kuna watu ambao kwa waangukie maasi ya, maasi wakinasihiwa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 ni kuwa alichomuamrish Allah Subhanahu wa Ta'ala ajilazimunayo huku akimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah nama asia au ni mwenye kujiepusha nayo huku akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwepusha kutokana na suul khatimah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wama kama qala an-nabi al sallallahu alayhi wasallam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 سبحانه وتعالى هذه اكيده اهل السنه لا نحكم على احد بالجنه كما اللي بيسمع الشيخ الاسلام التميمي الله عليه رحمه الله تعالى عليه الا من من, من ذكر او الا من حكم له أو من شاء هتمحكمي انت كوني عند اهل الجنه الا يلي ambao kwa mwezingu subhanahu wa ta'ala asha tutajie kwa ونرجو للمحسنين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 Fakullu ma amara Allahu bihi ibadahu min al-asbabi fahuwa ibada kila ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amewamrisha nayo wajawake ambazo kuwa ni asbabu za kuwaelekeza katika marbatatillah au zenye kuwaepusha kutokamana na adhabu ya Allah fahuwa ibada alichoamrisha ni ibada alichokataza mkao wenye yenye kujeepusha nayo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 yeye kutegemea kwake ni kuwa alimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kumlinda na kumahami Hii ndio tawakkal. Namwana si eti kuwa aliketi na akangoja waje wa mwadhibu. Kwa hivyo hapa sampuli ya pili ya watu ambao kwa katika Alibada ibada ni ahlul-i'rab anil-asbab. Ni watu wenye kuacha ibada wakidhania kuwa hukundiko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 wenye kuacha mustahabati ni sampuli kadha kunao wa kuwa wanayaacha maasiatan kiwasi hawa ni wale kuwa mtume sallallahu wa asema wasallam kuhusiana nao wa. manragiba an sunnati fa ambaye ataipa nyongo atakiuka sunna yangu fa laysa sunna zake mtume sallallahu alayhi kama vile kama vile katika mabhar ya kimavazi au katika ibadaat ambazo kuwa alizokuwa akizifanya zanafila mtu akaipa nyongo sunna hiyo basi huyu si katika wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam atakae kwa misingi hiyo ya kuipa nyongo na kuichukia basi huyu mtume sala salamu ajitenga mbali naye na si katika wafuasi wa mtume sala salamu na kunao ambokuwa wanaacha sunna kasalan kwa ajili tu ya uvivu ya nafsi zao hao jaza yao ya uvivu wao yani wameji wamepata hasara kwa vile hawakutia bidii wao hasara yao kulingana na uvivu wao na kunao ambokuwa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 natowa mwezimu wa amempatia tunu hilo yeye na itatokea hivyo hivyo aiywa lakini ikawa atagurika na hiyo mjabu jambo kubwa Mwenyezi amempa ikawa visivyo sio katika misingi ya, ya haki wanao hili dalika namfano wake fa wa shukri ikawa jambo hilo lamshughulisha sana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 ambazo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala awapatia mitume yake ili kuthibitisha ukweli wa utume wao kwa hizi ayat zaitwa ayat wala hawapewi ila mitume wakadhalika kunaayo karamat liawliyaihi min ghairi al kunao wachaji Mungu katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wachaji Mungu Mwezi wa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala huwapatia mfano wa zile ayat zaitwa karamat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 wanaudai sulukna toju wa inna ma yanju al abdu minha bimulazamati amrillah alladhi ba'atha bihi rasulahu fi kulli wakti na hato aku mtu kutokana na hawa ila kwa yule ambayeakuwa atajilazimu na amri ya Allah na kila kuwa Allah amemtuma nalo mtume wake ataweza kujua kuwa huyu ni waliwa wa Allah ambayeakuwa Mzimu Subhanahu wa amempa hii karama ama huyu ni katika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 ametoa nam no. wallahu aalam barakallahu fik wa khairan nani allah subhanahu akam sadiki allah kuwa anayo ahadi ya allah kuwa amelezea kuendi muabudu wa haki na kuwa anayo malipo mema hizo zote ni katika tasdik za husna. Allahu na baina ya. na Ah, ashkura. Yelea ni wala bora ni al-anbiya wala hakuna bora zaidi ya manabii wa Allah na mbora wao mtume عليه افضل الصلاه والسلام kinyume na wanavyotakidi walio khalifu ahli sunna katika masufi na mfano wao waona kuwa auliani bora zaidi ya mitume wakawa wanapigia mfano na khadir Alikuwa ni mbora kuliko Musa alayhi salam pindi alipokuwa na ilmu zaidi ya Musa. Wakaonelea kuwa waliyeweza kuwa bora zaidi ya mito La ahlus sunna wal jamaa waitakidi kuwa nabii mmoja ni bora kuliko wali wote wasokuwa katika manabii. Nabii mmoja ni bora kuliko waumini wote na walini yote ambao kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim waleo yezanun kisha kabainisha kina nani alladhina amanu yattakun. wa yattakun waliwa allah si lazima awe na hali fulani tu bas hakuna mwingine ana hali hiyo bali ni kila alladhina amanu wote walio allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli Wakanu yattakun yattaqun na waka ni wenye kumcha allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza aluamrisha allah na kujepusha na alicho Muktaza Allah Subhanahu wa ta'ala wote ni auliyaa illa lakini watofautiana katika wilaya watofautiana katika martaba za wilaya kuna ambao kwa utaji Mungu wao ni zaidi ya wengine nam. Kwa hivyo tofauti baina manabii na auliyaa manabi, ni kuwa manabii manabi, ni bora kuliko maaulia na manabii Allah Subhanahu wa ta'ala nao kwa wahi ama mitum eh, awliya, hawana wahi ambu kuwa, inawashukia nam kisha Umar allahu anhu katika vita vya Muuta kama sijakosea aliposemezana na yule kaid wa jeshi kiongozi wa jeshi kuwa walikuwa wakivamiwa kutoka nyuma au upande wa asari ya Sarya akawa anamwambia kwa sauti na ilahali yuko juu ya mimbar watu akashangaa Wasema nini ndani ya hutba mbona umetoka katika hutba akisema kuwa alionyeshwa Kuwa walikuwa kivamiwa kwa upande fulani kisha akawa anamtahadharisha upande fulani upande fulani tafadhali aiywa tahadharini mnavamiwa Hii ni katika karamatu za aulia na Umar radiyallahu anhu bali sahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika wabora mawa, wa, mali, wa, wa mawali ni katika mawali ambao kuwa ni bora kwa nini kwa kuwa wao imani yao ni zaidi ya imani yoyote katika umma na uchaji Mungu wao kulinganishwa na uchaji Mungu ya waliobaki katika umma wao watangulia bali swahaba ni bora kuliko wota ambao kwa walikuja baada yao la yastawi alladhina <coughs> la yastawi alladhina um, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulai ka a'dhamu darajatan min alladhina anfaqu Hawa ambokuwa wamepigana na wakatoa mali yao na nafsi zao katika kuismamisha Uislamu katika alfajiri mwanzo wa Uislamu ni bora kuliko ambokuwa wote watakuja na wakatoa juhudi zao katika kuinusuru dini wao ni bora kuliko watakaokuja baada yao kwa hivyo masahaba ni auliao wa kwanza Kitaji wa mlango wa aulia na martaba ya juu masahaba wa ingia katika mlango wa kwanza au daraja ya kwanza naam Umar radiyallahu anhu ni katika auliyaa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye alipata hiyo karama naam barakallahu fikum wallahu alam Bani ah. taasma uh, hapa wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa fikum wa khairan